С Дух и Огън Неделна беседа, държана от учители на 12 април 1925 г. в София. Той ще ви кръсти с Дух, Свят и с Огън. Матей, 3 глава, 11 стих в Съвременното човечество, както в миналото, така и в настоящето, се отличава с една негативна, отрицателна черта, а именно с нетърпението или, както го наричат те – сбързането. Това бързане не е каквото е бързината на светлината, но то е бързане както бързо онзи, когато коремат боли, както бързо онзи, когато кръкът боли, както бързо онзи на когато парите са откраднати – или къщата му е запалена. Всички хора бързат. Нетърпението показва една положителна черта, но изразена в отрицателен смисъл, а именно скрайно користолюбие, с което се отличава човекът. Бог казал на човека да завладява всичко, но по един разумен начин, а той разбрал, че трябва да освои и да завладее всичко само за себе си и да разполага с него както иска. Вследствие на това се зародили онези желания, които сега съществуват у хората и ги спъват на всяка стъпка. Всички хора бързат да станат богати. Защо? За да могат да живеят добре да ядат и да пият изобилно, да се обличат с хубави дрехи, да си купуват хубави чепичета, да се разхождат свободно по лицето на земята, от един до другия и край. И следто и да кажат – наживяхме се. Това изобщо е най-обикновеният идеал, който хората имат. Щом вземем да им говорим нещо по-високо, те казват – Остави тези работи, те са отвлечени, те са непостижими, те са неразумни неща. Ти кажи нещо близко, близко до живота. Чудно е, че съвременните хора говорят за близките неща до живота, а няма самия живот. Кое е близкото нещо до живота? Близкото нещо до живота е разумното. Животът е проявление на една от най-великите сили в света. И следователно, по живота ние ще изучаваме тази велика сила не само като движение, но като една разумна промяна. И тъй, нетърпението в съвременните хора във всички свои разклонения Показва именно този вътрешен, аз го наричам, органически недък в човешкото развитие користолюбието. Той проистича от простия факт, дето хората мислят, че знаят какво нещо е живота. Всеки разсъждава и мисли, като казва в себе си: Аз съм човек. Но я го запитайте, в какво седи човекът. Кои са качествата му? Достоинство имам. Добре. В какво седи човешкото достоинство? Ти казваш, аз съм човек, значи и аз мисля. Що мисля, аз имам достоинство? Хубаво. Като имаш достоинство, честен човек ли си? Една от основните черти на достойния човек е честността? Най-първо от устата и от ума на достойния човек не трябва да излиза абсолютно никаква лъжа. Като каже една дума, трябва да я изпълни. В нея да няма две мерки. Във всички наши съвременни разбирания, както и в разбиранията на миналите и на настоящите философи, има два вида схващания – Едни, които са обичали истината и са живели далеч от обикновения свят и там са се подвизавали. И други, които са създали площадната, обществената философия и според нея са ръководили човечеството. Какви ли не чудновати философи се явили? Те са вдъхнали сегашната философия на човечеството. Според сегашните си разбирания хората казват, Ражда се човек, за да умре. Каква философия има в това? Хубаво. Тогава, според тази ваша философия, казвам. Онзи велик художник е направил своята картина, за да я разруши. Онзи великият цигулар е направил цигулката, за да я щупи. Онази майка е родила онова дете с хубавата главичка, за да я смаже. Онзи учител, който е повикал учениците си да ги учи, най-после ще ги набие и ще ги изпъди навън. Питам. Какъв смисъл има такава една философия с такива крайни заключения? И най-после хората казват. Ти трябва да знаеш как да смяташ и как да го сметнеш. Какво значи това да знаеш как да сметнеш някого? То значи да знаеш как да го излъжиш. И днес една от най-хубавите науки, математиката, хората са я направили като средство да лъжат другите с нея. Всички учени хора лъжат все с математиката. Казват за нещо, толкова струва. Ти като сметнеш после, виждаш, че не струва толкова. Питам тогава. Защо ни е науката? Да знаем как да смятаме хората. Защо ни е геометрията? Да знаем как да правим здания, да затваряме хората в тях. Защо се раждат хората? Да се бият, да стават герои. Това е друга лъжлива философия. Хубаво. След като се набият, каква философия има в това? Върнат се по домовете, един с щупена глава, друг с щупени крака, трети с щупени ръце и тъй нататък. И въпреки всичко това, хората казват, човек трябва да се бие, за да придобие нещо благородно. Това е за тези философи, които са учили хората на площадната философия. Тези философи са създали и такива вярвания, които са вплели хората в неверни неща. Това не са уния философи, които са учили хората на истинската философия. Това не са философите, които са разбирали дълбокия смисъл на живота. В писанието се казва Той ще ви кръсти с дух свят и с огън. По името Дух Свят, разбирам, че човек трябва да се самоопредели. Само когато се даде едно име на човека, Иван, Драган, Стоян или Петко, само тогава той е кръстен. Когато учените хора изследват, например, известни типове растения и ги изучават добре, само тогава ги кръщават с известни имена и считат че са изучени. Следователно, всяко едно разумно същество трябва да има име, с което може да се назове. Затова в Великата Божествена наука всяко същество, което има име, е разумно. То само трябва да си тури това име. Великият цигулар сам трябва да се крести, че е Велик циголар. А не да чака отвън да го кръстят. Казва писанието: Той ще ви кръсти с дух свят. Под думата свят се разбира онзи разумен дух човека, който ще го оплати в разбирането на вътрешния дълбок смисъл на живота. За сега. В самия живот има много усложнения, много сложни въпроси за разрешение. Животът не е задача, която можем да изучим за една, за сто, за хиляда или даже за няколко милиона години. То е задача, която само вечността в своето проявление може да разреши. И когато ние разрешим тази задача в нейната първа степен, какво нещо е физическия живот на Земята, ние ще разберем до известна степен какво нещо е и великата мъдрост, която повтига съвременното човечество. Иоанн Кръстител, който бе дошъл малко преди Христа, бе съпознат с основата на дълбоката окултна наука с Божественото учение. Той не е бил от простите, от невежите пророци. Той е бил просветен. Учил се е в едно от училищата на древността. И за Христа казват, че не се е учил в никое училище. С това искат да кажат, че без да се е учил е знаел. Това е друга площадна философия. Не Христос преди хиляди години е бил в едно от най-видните училища или в една от най-снаменитите школи. Христос сам твърди, че както Отец ме е учил, той върша. То значи, че той се е учил там, дето другите площадните философии не са се учили. Бог го е учил. И всеки един от вас трябва да се учи. Къде? При Бога. Да се учиш при Бога, разбирам да минеш тази школа, в която има единство. Най-добрите професори, най-добрите учители са в тази школа. Всеки един от вас трябва да намери тази школа. Тази школа не прилича на нашите университети. В нея няма никакви хипотези и теории. Когато в тази школа искат да измерят колко е разстоянието от Земята до Слънцето, както това правят нашите учени, тамошните професори, заедно с учениците си, тръбват от Земята и в 8 минути време са на Слънцето. След други 8 минути са вече на Земята и казват, че разстоянието между Земята и Слънцето е точно Еди колко си километра. Нито се един милиметър повече или по-малко. Толкова точни са техните измервания. Ако искат да знаят колко е разстоянието от Земята до Сириус, пак ще тръгне една експедиция от Земята с бързина по голяма от първата и ще направят най-точни физически изчисления и ще се върнат. И тук изчисленията им ще бъдат точни, нито с един милиметър повече или по-малко. Запитват се още дали в някоя планета има разумни същества или не. За да проверят, пак изпращат една експедиция, която скоро се връща назад и казва Ние видяхме и знаем. При сегашните изследвания с телескопите, някои учени казват, че на Марс имало прокарани канали, други казват, че няма такива канали. Едни казват, че тия канали са направени от разумни същества, а други казват, че не са ги направили разумни същества. Всичко това е едно хубаво забавление. А сега срещам някого и го питам. Защо тази дама е турила тази синя панделка отзад на главата си? Откъде да знам? казва. Все трябва да има някаква подбудителна причина. Това или ще е някаква парижка мода, или ще е някакъв символ. Срещам някой господин. Турил черна връзка. Облякал черни дрехи. Питам. Защо този господин е облякал всичко черно? Не зная, казвам. Навярно майка му или баща му единят от тях ще е умрял. Какво общо има смъртта на майка му или на баща му с черния цвят? При смъртни случаи черният цвят е на мода. У някой народи пък, когато умре някой, носят бели дрехи. И то е мода. То е външно криво разбиране на живота. Ние мислим, че като се облечем с бели дрехи, можем да станем добри. Или като се облечем с черни дрехи, можем да се отречем от живота. Не. Това е криво схващане на живота. Едни хора казват, трябва да се откажем от света. Други казват, трябва да влезем в света че кога си бил извън хората? Как ще се скриеш от тях? Ами, че ти, самия човек, си едно множество от хора. В тебе има милиарди човечета, събрани на едно място, и всички дигат шум. Те си имат народно събрание и цар си имат, който им заповядва. Отгоре на всичко вие казвате да се освободи от тези хора. Къде ще отидеш? Други казват Не, човек е един организъм. Какъв е този организъм? Той се състои от множество клетки, които постоянно работят от човек. Да. И тези малките клетки, както виждате, разбират химия, разбират физика, разбират закона за разношението, разбират нещо от медицината, Сами могат да се лекуват. От какви ли още не работи и разбират? Като се охлузи някъде кожата ви, тези малки глупави клетки, както вие мислите, че са глупави, веднага могат да я заздравят отгоре. А разумният ученият човек, като си удари ръката, не знае как да се лекува, ще търси и разни билки. Ударили ли ръката си, разни лапи ще туря прасло, квас, с какво ли неща я налага, но не се лекува отвън. Тия глупавите клетки според вас се лекуват отвътре. Те имат по-добри и по-солидни знания, отколкото умните и учени хора, които се лекуват отвън. Питам тогава. Кой е по-умен? На нас съвременните хора ни трябва малко повече смирение да знаем, че не сме от много умните хора. Не сме и от много простите, но трябва да знаем, че малко знаем. По негативен начин всеки може да смята, но дойдем ли до положителната страна, до истината, там хората не знаят да смятат. Кажи на някое дете да ти каже нещо, то така ще те сметне. Такава голяма лъжа ще измисли, че ще се чудиш откъде я е в село. Но я му кажи да ти каже истината. Ще ти отговори. Да говориш истината е невъзможно. При сегашните условия на живота невъзможно е. Но я му кажи да ти каже истината. Ще ти отговори. Да говориш истината е невъзможно при сегашните условия на живота. Всички ще те считат за смахнат човек. И при това заблуждение, което сега съществува, всички площадни философи казват, че истината била горчива. А що ме горчива, не може да се казва, понеже ще огорчи устата ти. Следователно, не е позволено да се говори. Лъжата пък била сладичка, затова лъжете колкото искате. Защо хората лъжат? Защото лъжата била сладка. Защо хората не казват истината? Защото истината била горчива. Не. Лъжата именно е горчива, а истината е сладка. Разправяше ми един приятел, един интересен случай за едного. Познавал той един беден човек, който често гладувал и един ден, понеже му се много дояло, отива в една гостилница и се помолва на гостилничаря да му даде от най-хубавите яденета и от най-хубавото старо вино. Слагат му на масата, наяжда се хубаво но докожда време да плаща и няма нито пет пари в чоба си. Казвам гостилничарят. Слушай, ти като си без пет пари в чоба, защо не яде само едно блюдо? Яде ли се толкова нещо без пари? Той прибързва да излезе навън, но гостилничарят го настига с едно дърво и го набива хубаво. Стои вън замислен и си казва. Добре е когато се яде, но лошо е когато трябва да се плаща. Мислите ли, че има някой от вас, който да не е бит в гостилницата? Ями кажете един умен човек в света, който да не е бит. Покажете ми едно дете, което майка му да не е била. Покажете ми един млад човек, който да не е направил поне един скандал в света. Ще ми кажете, че само простия, само бедният човек прави скандали. Ако някой беден и прост човек прави скандали, и да бият, разбирам. Но аз мога да ви приведа множество факти, дето хора от най-високо положение са правили по-големи скандали от тия, които правят простите. И простият може да направи скандал, и високостоящият може да направи скандал. Значи не са външните условия на живота, които определят постъпките на хората. Нас искат да ни убедят, че външните условия на живота диктуват нещата. Това е една площадна философия, която в основата си не е вярна. Някой казва, че външните условия ни заставят да постъпим тъй или иначе. Например, казва, че условията са заставили орела да яде месо. Така е. Но питам тогава. Кой застави гълъба да яде житни зрамца? Не живее ли гълъба при същите условия, при които живее и орелът? Как е възможно, като живеят при едни и същи условия, орелът да яде месо, а гълъба – житни зранца? Касно. И у животните има известни убеждения за живота. Гълъбът има много по-високо понятие за живота от орела. Той носи по-висока култура в себе си. Орелът е цар на птиците, но е глупав. Че е глупав, виждаме по това, че не са го взели за символ на Светия Дух в религията. Войните го вземат като символ на сила. Русите също го вземат като символ на сила, но щом дойде до религиозните форми в религията, там имат като символ гълъба. Щом искаме да изпратим някоя птица като делегат при Бога, не изпращаме Орела, но гълъба. Господ казва, Орелът нека ходи по земята, нека участва на бойните полета, но в моето царство такива месоятци не приемам. Казваме, Условията на живота са такива. Ако един гълъб може да издържи при всички условия на живота и да се храни със зърнена храна, това показва, че в него има идея. Аз говоря за идеята на гълъба. Тогава ние, съвременните религиозни хора, може ли да се убеждаваме едни други да се оправдаваме, че условията на живота били такива? Казвам. Братко, засрами се от гълъба. Един гълъб с много по-бедни условия на живота от тебе е съумял да води един по-чист и порядъчен живот от теб, а ти, създаден по образ и подобие Божие, правиш хиляди престъпления и създаваш хиляди страдания на другите. Де е твой образ Божий Казваш, аз имам вярвания. Да, имаш вярвания на орела, но не и вярванията на гълъба. Вярвания имат хората навсякъде. Аз разделям хората според техните вярвания на орли и гълъби. Кажете ми сега, кои се размножават повече, орлите или гълъбите? Преди 15 години аз правих своите научни изследвания в Шуменско, и там в околността на една скала бяха се размножили толкова много урли, че селените се чудеха как да се отърват от тях. Най-после се сещат да натопят една мършат някоя отрова и да я оставят за храна на урлите. Всички, които яли от нея, се отровили. Но най-големият, най-силният от тях се е от дълго време по земята, докато най-после се е спасил. Казвам, това са героите на съвременната наука. За този уреал казват, че от тогава не са го виждали вече да ходи и да търси мъжа из тази област. Виждали са го да ходи от едно място на друго да си лови нещо живо за храна но отвикнал да яде това, което е убило другите урли. Отвикнал да яде мърша. Така и за нас, съвременните хора, трябва да ни дойдат много големи страдания, за да поумнеят главите ни. Да се отвикнем да ядем мърша, както тия урли. Тази храна, която употребяваме не е Божествена. Тези условия на живота ние сами ги създадохме. Обаче ние, които вярваме, казваме, че човек е по-силен от условията на живота, понеже сегашните условия, при които се намира той, са създадени от него. Нима онзи човек, който съгражда къща и задлъжнява. Не създава сам своите условия. Нима онзи пияница, когато майка му е родила със здравото услужение и с отличен ум. След 10-20 години не изменя той сам своите условия. Не покварява сам своя организъм. Всеки сам си създава условията. Пияницата казва. Е, такива са условията. Трябва да пия. Не, не са такива условията, а ти сам ги създаде. То е едно площадно разбиране на живота. Това е една площадна философия. А сега говоря на мъже и на жени, понеже тази ваша площадна философия може да ви пъкости. В площадната философия на живота се крият всички унези отрови, които днес рушат обществото. С тази философия днес правят само опити и казват «Трябва да се опитваме». Добре, трябва да се правят опити, но разумни опити. А тия разумни опити може да се правят само по метода на гълъба. По думата гълъб аз разбирам културата, но онова вътрешно безкористие. Месоядството е признак на голяма алчност. Аз съм правил ред наблюдения върху тревопасните и върху месоядните животни и като ги сравнявам психологически, виждам, че месоядните животни са крайно жестоки. Един паяк даже, колкото и малък да е, и той е крайно жесток. Онази муха, която попадне в пая жината му, бранчи, иска да се освободи, но той я убива и смуква я и после я изхвърля навън и казва друга да дойде на нейното място. Паякът постъпва като някой касапин, който взема един вол, втори, трети, забие ножа в врата им и ги заколва. Те мучат, но той не обръща внимание. Казва, дайте четвърти, пети и тъй нататър. И най-после за свое оправдание казва, как тъй? Нали обществото трябва да живее? Нима обществото на гълъба, не трябва да живее. И тъй. Сегашните страдания в живота на всеки човек Индивидуално се дължат на предшестващи причини от миналото. Понеже природата сама по себе си е разумна, тя държи отчет за всички наши постъпки. Най-важното и най-мъчното нещо в света е човек да създаде своя индивидуален живот. Създадеш ли разумен индивидуален човек? Тогава думат, обществото и човечеството много лесно може да се създадат. Съвременните хора искат да създадат, да реорганизират най-напред човечеството, после обществото, след това дума и най-после човек. Този път обаче не е правилен. Ще ви приведа следното разяснение. Вземете най-видните музиканти, които са завършили своето музикално образование, добре владеят това изкуство и образувайте от тях какъвто искате оркестър. Ще видите, че в 10-15 минути или половин час ще имате най-добрия оркестър с най-хубави изпълнения. Достатъчно е капел майсторът да дигне своята пръчица, и всичко върви по мети масло. Защо? Защото всеки от тях знае отлично своята партитура. Всеки разбира своята наука. Я съберете пък хора, които не разбират нищо от музика и се опитайте да образувате от тях оркестър. И десет най-видни капелмайстори да дойдат да ги дирижират. Ще видите какво ще излезе. Само ще се дига шум и ще казват «Чакайте, чакайте!» Но нищо няма да излезе. Вие също казвате «Чакайте да видите как ще излезе тази работа». Не. С чакане нищо не става. Щом кажеш «Чакай!» подразбира, че не знаеш да свириш. Щом не знаеш да свириш Никакъв оркестър не става. Ние искаме да разрешим един от великите въпроси има ли живот или няма. Ами че ти живееш, какво ще разрешаваш този въпрос? Е, бъдеш живот, дали има? Какво разбирате под бъдеш живот? Под бъдеш живот подразбираме един по-разумен живот. Ти си една мравка и казваш: Мога ли да живея в друга форма? Можеш. В каква форма? Можеш да живееш в формата на една пчела, на един гълъб. Възможно ли е? Възможно е. Прекарвам тази мравка под една, под друга форма, под формата на една пчела или един гълъб. Тя почва постепенно да ще разширява и ръква. Ако ви кажа, че тази мравка е Едикоя си мравка от еди си мравунят, ще ми повярвате ли? Ще кажете, докажи, как тази мравка е станала гълъб. Как ще ви го докажа? Ако аз река да ви доказвам, че между гълъба и змията има известна връзка, че те си приличат, че те са от един и същ род, само че змията е без крила и без крака, а гълъбът е с крила, с крака и с пера. Ако ви казвам това, ще ми повярвате ли? Ако смъкнете крилата, краката и перата на гълъба, то е цяла змия. У нези които изучават естествена история, могат да проверят тази истина това се отнася само до формата на нещата. Затова под нише ние разбираме всичко това, което не съдържа елементи на разумния живот. Като говоря за змията, аз разбирам нишето, алчността. Змията като хване една жаба, цяло я глътне. Жабата плаче, моли се, но тя не иска да знае. Затова я наричат Змия Гълъбът, като се приближи до някое житно зърно, самото зрънце му казва Братко, глътни ме! Всички зърънца се радват, защото в гълъба има една висша култура, в която те могат да се подигна. Жидните зранца са разумни души. Аз мога да се разговарям с тях. Ще кажете и това го бива. Житните зрънца били разумни души. Щом у житните зърънца няма души и у хората няма души. Аз мъчно мога да се съглася с вас, за това пък поддържам. Ако у човека има душа и у житното има душа. Аз още не съм видял къде са душите в съвременните хора. Щом имат души, те трябва да обичат. Щом един човек убива своя ближен, де е му е душата. Когато един нож се натъкне в тебе и те убие, плачи ли за тебе? Не. Моята разумна ръка никога няма да влезе в тебе и да те убие, но ножът може. И ако моята ръка е разумна... Ако аз съм разумен човек, никога няма да причиня други каквото и да е страдание. Защото тия страдания ще бъдат едновременно и мои страдания. Ние, съвременните хора, мислим, че страданията и радостите са за сметка на тия, които страдат и се радват. Не е така обаче. Сега, за да изясня тази си мисъл, ще ви приведа един митологически разказ или една митологическа приказка, която съществува в разни форми. Тя е от източен происход, създадена е някъде в Египет или в Индия. Като тази приказка има много такива и в България. Интересното в нея е следното. Някоя си царска дъщеря, много красива мума. Била измъчвана чрезмерно от своята мащеха и това била принудена да избяга от нея и да се крие в едно подземие на една планинска местност, дето останала да живее. Но и там младите момци не я оставили на спокойствие. Тръгнали по подиреи да следят де се е скрила. Загрижили се тези момци, как да я извадят оттам. Затова взели един след друг да й предлагат ръката си да й обещават хубави условия за живеене. Някои отишли при нея пеш, други с коне и като стигнали на мястото, дето била скрита, извикали я по име. Тя се казвала Халикиас. Първият, като стигнал на мястото, извикал Халикиас. Излез да видим твоята красота. Тя била много умна и още на първи от дошлите герои казала. Да станеш на камък. Той станал до пояса на камък. Втори път извикал. Халияс: излез да видя твоята красота. Да станеш на камък. Той се превърнал на камък до колене. Трети път извикал. Халикиас, излез да видя твоята красота. На камък да станеш. Той цял се превърнал на камък. Така се превръщали на камъни един по един всички млади момци, които идвали да й предложат ръката си. Докато цялата местност била покрита с камъни, все от тези велики герои и тя останала да си живее спокойно в тази местност. Питам сега: какво е искал да изрази този, който е създал този митологически разказ, още недовършен напълно, с избягването на тази му дума и, и затварянето и в това подземие? Защо тя станала причина тези млади герои да тръгнат по дире и да я търсят? Този философ или бъснописец в своя разка се скрил една велика истина, която само разумните хора могат да разберат. Всеки човек в света, който иска да съществува, трябва да разбира положението, което Христос казва в стиха. Къща съградена на канара – на камък не се разсипва. Къща, съградена на пясък, се разсипва. Какво е искала да каже тази красива мома на всеки млад момък, който идвал да я търси с думите На камък да станеш? Тя е искала да му каже: Ти можеш ли да съградиш своята къща на камък? Ако той разбираше тези нейни думи, Щеше да им въздейства и нямаше да стане на камък. Но като не разбираше, той стана на камък. И действително. В сегашната наука по закона на отношението, краката на човека може да се превърнат в камък. Гръбначният стълб на всеки човек днес може да стане толкова кора, че да носи на него желязо без да се щупи. Чрез закона на вношението човек може да стане твърд като желязо. Онзи, който го е твърдил, пак по закона на вношението, може да го направи толкова мек, че от най-малкото бутване е да усеща страдания. Това са прояви и в съвременната наука. Някои казват, че е внушили някому да направи това или онова нещо. Не. Това са велики закони, които действат в нашия умствен свят и ние трябва да знаем как да съградим живота си разумно. Следователно, ако ти отхвърлиш от себе си онзи божествен закон, онзи божествен морал и приемеш, че всичко в света е глупаво, ти сам си внушаваш и един ден ще направиш от себе си един глупак. Ако кашеш, че всички хора са глупци, и ти ще станеш като тях. Помни, че ти трябва да мислиш за хората, че са благородни. Ти трябва да мислиш за човешките души, че са разумни. Само, че в проявите си, като хора те вървят по един крив път, Заблудили са се. И тъй, когато ти казваш, че всички хора са глупави, то подразбира, че само ти си умен човек, нали? Че ако Бог създаде всички тия хора, с които ние можем да се споразумеем, то как може да са глупави? Ако аз мога да се споразумея с вас, като ви говоря една истина, то и всички вие помежду си можете да се споразумеете, можете да се разберете. Ако ние можем да живеем индивидуално, ако можем да живеем един възвишен живот, ще можем да минем през всички изпитания. Ще надделеем себе си, ще преодолеем над смъртта. Защото ако човек не може да преодолее над смъртта, ако не може да я хване за кушата, това е робство. Първата задача в живота ни е да хванем смъртта за гушата, да водим сражение с нея и да я победим. Как? Писанието казва, че Христос победил смъртта. Он си, който не разбира закона, казва, че като дойде Христос на земята, смъртта и не го хвана. Да? Но писанието казва, че Бог, който живее в Криста го възкреси, че Бог живее в Него. Ние казваме, аз трябва да живея за себе си. Никой не може да живее за себе си. Да живея за себе си, значи да имам в себе си то и великото, божественото, да съзнавам, че съм човек, че Бог живее в мене. Да вземам участие в този творчески принцип и да се интересувам от всичко, което става не само на Земята, но и по Слънцето и по целия свят, навсякъде изобщо. Някой казва «Не ме интересуват другите». Какво ти интересува тогава? Да се оженя млад, да намеря някоя богата му с парички, с хубава къща, после да си родя няколко деца, да ги пратя в странство да свършат някоя наука и след това да ги назначат някъде чиновници. И след всичко това той мисли, че е човек създаден по образ и подобие Божие. Ами и онази птица, която също като тебе живее под слънцето, не е ли свършила толкова работа колкото и ти? Казвате. Ами ние трябва да се грижим за себе си. Че кой не се грижи за себе си? Аз наблюдавам всяка сутрин у нас двора птиците. Най-първо, като стане птичката сутрин, тя не се мие веднага като човека, но започва да си търси храната. След като се наяде, Втората работа на птичката е да си направи туалет. Започва да се чисти, да си глади перцата. Като си направи туалета, третата работа е да си намери място за леговище. Като си намери и вече е доволна. И птиците правят такива разоснователни експедиции, както и хората. Те изпращат две-три птици да обикалят, да видят да има хубава, чиста вода, някой чист извор. Да има хубаво грозто и хубави ябълки, круши. И като разгледат цялата местност наоколо, отиват да съобщят на останалите. И тъй като един рояк, всички заедно отиват в откритата местност. Казват. Птиците не разбират нищо. Как да не разбират? Много добре разбират. Ние, които сме създадени по образ и подобие Божие, мислим ли, че като родим две-четири деца и ги отгледаме, мислим ли, че сме изпълнили волята Божия? Не. Първото нещо, което се казва в писанието е притопите разумния принцип, а след това завладейте земята» Плодете се и размножавайте се. По тия думи да завладеят земята, да се плодят и размножават, се подразбира проявлението на човека в неговото множество така, че във всички хора да виждаш своето проявление. Един ден, като се събере човек своя плод, да вижда, че плодът на всички хора е у него. След това да вижда, че всички хора могат да се съберат в неговото тяло. И тъй. Всички души могат да се съберат в едно тяло. Както в моето тяло се събират милиарди същества, така и в света могат да живеят много хора заедно. Всички хора на Земята могат да се съберат в един общ организъм. Този организъм наричат организмът на големия човек, на великия човек, на космическия човек, наречен Адам Кадмон, в когото нищо не умира, но всичко се изменя. Той взема грижата за всички същества, които съставляват неговия организъм. Та, сега, при условията, в които живеем, Благото на един народ зависи от индивидите, които го съставляват. Във всеки индивид, във всяка душа трябва да има този мощен стремеж да бъде разумна. Писанието казва Той ще ви кръсти с дух свят и с огън. Кой ще ви кръсти? Йоанн кръсти Христа с вода, но отпосле кръстиха Христа отгоре с дух. Значи не е един кръстникът, който кръщава. Онзи Великият, който създаде света, той кръщава и казва. Твоето име от сега нататък е следното. Той ти дава цялата програма на твоя живот какво трябва да вършиш. Тъй, както ме слушате, вие казвате, А, животът е много строг. Не, велики животът. Ами че, ако ти знаеш да свириш хубаво, това не е ли живот? Ако ти знаеш да рисуваш хубаво, това не е ли живот? Ако ти знаеш да отглеждаш лусите и да ги използваш разумно, не е ли това живот? Да имаш лози и градина и да ги отглеждаш добре, а не тъй, както сега ги обработваш, само за да ги използваш. Това не е ли живот? Да обработваш лузя, това е добре. Но трябва да знаеш изкуството да правиш техните сокове сладки, а не да ги превръщаш в вино. Ако можехме да задържим всичките тия плодове отгоре на дървото, не щеше ли да бъде живота ни по-добър? И ако всички ние мъже и жени се съберем в един дом и прекараме живота си разумно в любов, не щеше ли да бъде това най-хубавото нещо? А сега хората се измъчват в домовете си. Кой да бъде първия? Кой да бъде господарят? Все ще има господар и слуга. Някой път обаче господарят става слуга и слугата става господар. Това зависи от условията. Аз ще ви преведа един пример, който и друг път съм привеждал за онзи английския лорд. Един английски лорд пътува към Астралия с дъщеря си и с един от своите верни слуги. Във време на пътешествието става едно покрушение и той с дъщеря си и слугата си едва успяват да се спасят на един от островите на Велики океан. Слугата е имал в себе си една малка турбичка с няколко житни зранца. Като излезли на този остров, Рискували да измрат от глад, понеже нито лордът, нито дъщерята могли да работят. Само слугата знаел да работи и затова веднага разурал част от земята, посадил житните зранца и в скоро време те дали своя плод. Цели 10 години прекарали на този остров, през което време слугата заповядвал, той бил господарят а лордът и дъщерята били и слугите. След 10 години се връщат в Англия и тогава слугата станал пак слуга, а лордът станал господар. Такова било положението, което заемали те в света. Нима унази майка, която служи на своето дете, не е слугиня. Детето заплаче 12 часа в 1 часа и казва на майката: Стани! И тя става. Едно малко дете е в къщата заповядва и на майката, и на бащата, и на братя, и на сестрата, на всички, които са около него. Защо? Голям ли е този господар? Не. Е. Един ден детето става слуга, бащата става господар. Единственото разумно нещо е да имаме този светия дух в себе си. Да имаме този разумен живот и да разберем как трябва да поправим живота си. Ние очакваме за бъдеще да дойде някой да ни спаси. Казваме, все трябва някой да спаси света. Преди 2000 години дойде Христос да спаси света, но оттам на свет не дойдоха нещастията. Кои не дохождаха да спасят света, но спасиха ли го? В Индия дохождаха и Кришна и Буда, но спасиха ли го? Не го спасиха. Между Мохамеданите дойде Мухамед. спаси ли света? Не го спаси. Ние казваме, че еди кой си дошъл да спаси света. Не. Спасението на света още не е дошло. За сега се приготувляват само условията за това спасение. Когато всички хора приемат Великия Дух в себе си, тогава ще дойде спасението. И сега нас не заблуждават, като казват, че тези, които са на земята, още не са спасени. А у нези които са в онзи свят, са спасени. Запитала отцата, «Де са моите деца? Де са моите агънца?» Казали, че са на онзи свят. Много добре са там. Излъгали. я. Какъв ли онзи свят са видели? Те са в червата на някого натъпкани. Ние... Не вярваме на такива философи. Ние не искаме да ни направят на шамбон и да ни пратят в онзи свят. Онзи свят е тук. Аз бих искал да видя спасението на хората в онзи свят. Ако спасението можеше да стане на онзи свят, великите учители нямаше да слизат на земята. Понеже те идват на земята, тук трябва да бъдем спасени. Ние искаме, дето живеем, там да бъдем спасени. Някой от вас ще кажа Моето верою, моите познания, моето положение в света не ми позволява да приема това нещо. Твоето верою ли? Че какво верою имаш ти? Аз вярвам в един Бог. Много добре аз вярвам, че Бог е в три лица. Първото лице на Бога е любовта, проявена в живота. Второто лице на Бога е мъдростта, проявена в знанието. Третото лице на Бога е истината, проявена в свободата. На всички хора е еднакво трябва да се даде свобода. Като казваш, че вярваш в един Бог, тури ли това троеличие на Бога в своя живот? Имаш ли живот, знание и свобода в действията си? Следователно, чрез твоя живот, чрез твоите знания, ти никога не трябва да противодействаш на Божественото, а да бъдеш в хармония с Него. Той, разбирам, подвярване е в троеличния Бог. Казва се в писанието. Ще ви кръстия с дух свят. Няма по-хубаво нещо в свето от това, човек да възприеме този божествен дух. Когато човек дойде до това състояние, от душата му ще падне един голям товар, ще почувства голяма лекота. В ума му ще просветне голяма светлина. Представете си, че вие, които ме слушате, казвате, дали това нещо е вярно или не? Изпитвате ли лекота? Имате ли светлина в ума си? Нямате ли тези неща в себе си, каквито и доказателства да ви привеждам, все ще има у вас едно съмнение. Ако днес ви нахраня много добре, ще си кажете Да, днес ни нахрани добре. Утре може да ни натири. Утре так ще ви нахраня. Ще се усъмните за следващия ден. Съмнението всякога върви в стъпките ни. Целият живот е пълен със съмнение. Вярваме ли ние на Бога, който ни е дал живот? Вярването ни в живота ние обясняваме по разни начини. Казваме, че природата ни е дала живота, родителите ни са дали живота. А това, че Бог ни обича, че Бог ни е дал живота, че Бог ни е дал всички блага, това отричаме. И всички криви тояги, всички криви заблуждения на площадните философи в света, отдаваме все на Бога. Една сестра казва, всичко е от Бога. Добре. Ако действително всичко е от Бога, тогава защо ме критикувате? Значи, каквото и да говоря аз, каквото и да върша, то е все от Бога. Ако мислите така, защо ме критикувате? Казвате, ами защо се обхождаш така? Обходата ти не е божествена. Значи, щом вържа нещо по вашата воля, то е по Бога. Щом върша нещо по моята воля, не е по Бог. Това не е философия. Щом казвате, че всичко е от Бога, тогава каквото и да върша и по ваша воля и по моя воля, според вас все трябва да е от Бога. Ако между твоята воля и моята воля има дисхармония, Бог е отвън. Ако между Твоята воля и моята воля има съгласие, Бог е отвътре. Той е третият между нас. Ако между Твоята любов и моята любов се заражда една омраза, едно състезание, Бог е отвън. Ако между Твоята любов и моята любов става едно сливане, ако се образува едно цяло, Бог е отвътре. Ако между твоето знание и моето знание има една дисхармония, едно състезание и не можем да се разберем, ние сме наляво от бог, Бог е вън от нас. Ако между твоето знание и моето знание има едно съгласие, Бог е отвътре. Следователно, във вътрешната хармония се явява Божественото. Когато Божественото се яви в човека, той става мощен и силен. Аз следя това нещо. Ако някой от вас само за един момент би почувствал Божието присъствие, тъй както аз го разбирам, тъй както аз съм го изпитвал, то ако мръднете само пръста си на ръката в една разярена тълпа, която върши хиляди престъпления, всичко ще замлътне. Всичко ще отихне. Ако в този момент се намерите пред една сто хилядна армия, добре с стопове, пушки и вие само помръднете пръста си, всичките тези оръжия ще млътнат. Такова велико нещо е божественото, което работи в света. Не мислете, че Бог, който се проявява в света, е нещо слабо. Не. Бог вижда и разбира нашите глупави разсъждения, нашата площадна философия и само се поусмихва. Тоест, ще ме извините, че употребявам този израз за Бога. Той е само един символичен израз. Бог не се усмихва. В него има нещо велико. Той като вижда, че някой се мисли за голям философ, изпъчил се, едва ли може да дигне на гърба си 100 кг, казва. Ако на гърба на това дете бих торил цялата земя, какво ли би станало с него? Когато някой каже, че е герой, аз считам, че трябва да е в състояние да носи цялата земя. Герой, който може да носи цялата земя на гърба си, аз считам, че е герой от трета степен. Този пък, който може да носи на гърба си цялата земя, слънцето и всичките му спътници, считам за герой от втора степен. Този, който може да носи на гърба си цялата земя с 10 слънца и с пътниците им, той е герой от първа степен. Питам. Ако сте герой в България от първа степен, можете ли да носите земята с 10 слънца и с пътниците им на гърба си? Не мога. Тогава ти не можеш да разрешиш най-важните въпроси в живота. Аз, който мога да нося земята на гърба си, казвам на българите. Слушайте, вие можете ли да се примирите? Кой си ти? тебе ли ще слушаме? Щом не ме слушате, ще разтърся земята. След като я разтърся 4-5 пъти, след като унищожа тия ваши пушки и топове, пак ще ви питам. Ще ме слушате ли? Ще слушаме. Как няма да слушаме? Ще слушате и оттатък ще минете. Ще кажа. Слушайте новото учение. От сега нататък не се позволява на хората да се бият. Защо? Ще разтърся земята. Така бих поступил ако бях един от третостепенните герои. Казвате. Къде са тези герои? Ще дойде един от тези герои, които могат да носят земята на гърба си. Този герой ще оправи света. Този герой се е приготовлява сега и всички ясновидци виждат, че турят земята на гърба му. Вие ще видите този герой ще знаете името. Като той да този герой ще каже на хората. Господ ми каза от сега нататък да живеете в мир и съгласие. Да живеете в мир и съгласие. Това е учението на великите учители от панти и до сега. Като се разтърси земята, всичко ще разберете. Това нещо ще бъде и всички ще го видите. Като го видите, всички ще помнете От сърцето ви ще изчезне старата култура на орела, всички ще станете гълъби и скрилете си, ще духнете из въздуха. Ако сте змии, всички ще бъдете смазани на каша в дубките си. Ако пък сте гълъби, ще хвърлите и Господ ще каже: Ето моите умни деца. Зато и ви казвам сега, че на всинца ви трябва да израснат крилца. Той ще ви кръсти с дух свят. Стои разумното, великото. Ние трябва да вярваме в това първото нещо в света е човек да разбере и да опита любовта с любовта трябва да направим един велик опит но не трябва да се боите и да казвате какво ще бъде положението на България какво ще бъде с човечеството какво ще бъде положението на обществото какво ще бъде положението на България какво ще бъде положението на вашия дом това са второстепенни въпроси. Важното е какво ще бъде с нашата душа. Това е великият въпрос, който трябва да разрешим не само за себе си, но и за всички други души. Въпросите е за човечеството, за България, за обществото, за дума ни. Това са въпроси, които от хиляди години се разрешават, и които не са разрешени и до сега. Щом обаче разрешите въпроса за вашата душа, тогава ще раздават на всички ви съответните партитури и всеки ще влезе в оркестъра и ще започне направо да свири. Ще знае своята част. За това днес се проповядва на хората разумния живот. Той ще ви кръсти с дух, свя и с огън. Огънят е едно велико благословение, едно пречистване. Всички трябва да се подигнем. В какво? В любовта. Всички трябва да се просветим. В какво? В мъдростта. Всички трябва да се разширим. В какво? В истината. Няма ли да бъде хубаво, като се срещнем, да се познаем? Вие казвате, например, че ме познавате. Но ако ме срещнете след 20 години и аз съм хвърлил брадата си, изглеждам 25 годишен, вие дори няма да подозирате, че това съм аз. Ще кажете, дали е той или не е? Вие казвате сега, че ме познавате. Не не се познаваме. Нашите костюми постоянно семенят, понеже сме на сцената, а това го изисква тази пиеса на живота. И тия, които са публика, по същия начин са различно костюмирани и често менят костюмите си. Нашите костюми съответстват на това, което е написано върху тях. Един ден, когато излезем от театъра, дето нещата не са написани, ние ще се явим в истинската си форма, която не се мени. Тогава ще се яви Божественото. И тъй. Човешкото трябва да се снеме, да се види онова великото, Божественото. Видиш ли някой човек навъсен, сърдит, недоволен, Някому устата се изкривила, една изкривена усмивка се носи по лицето му. Някому очите се изкривили, някому ушите разхвърляни на една или на друга страна. И след всичкото това казват Красив човек е този. Не. Ушите трябва да бъдат на мястото си. Мъдрост трябва да има у човека. Носът трябва да бъде прав на мястото си. Трябва да мирише човек само в хубавите работи. Човек не трябва да прилича на орела. Защо ногтите на краката по орела са закривени? Защото яде мърша. Той хем с краката си и хем с клюна си я разкъсва. Като забие клюна и ногтите си, нищо не остава от жертвата. Не, прав нощ ще имаш. Какъв е клюнат на гълъба? Завъртян ли е? Прав клюн, прав нос трябва да имаш, а не завъртян надолу. Закривеният надолу клюн или нос означава песимизъм. Очите ви, които изразяват истината, трябва да бъдат отворени, всеки да познае, че сте човек на когото може да се разчита. Като срещнеш човека да знаеш, че той ти е брат. Всеки за себе си трябва да каже Харесвам очите си и харесвам носа си, защото съм божествен. Всеки сам себе си трябва да харесва. А сега вие се погледнете и казвате Не се харесвам. Не. Ти ще измениш условията на живота си. Ще бъдеш доблестен поне като гълъба. През хилядите години, през които е минал той, и при добрите и при лошите условия на живота си, не е ял месо. Колкото пъти да са го учили да яде месо, той все е казвал – не, аз имам убеждения. Така и ние трябва да казваме – аз имам убеждение, служа на Бога на любовта да, – Мъдростта и истината на Бога на правдата и добродетелта и не искам да ям месо. Ще бъда гълъб. Няма да върша престъпление. Ама ще ви колят хората. Нима не колят орлите. Ама вълк трябва да бъдеш. Нима вълците не ги убиват. Нима вълците не умират. Ама мечка трябва да бъдеш. Нима мечките, не умират, Ама силен като лъв трябва да бъдеш. Нима лъвът, не умира. Оставете тази площадна философия. Ако трябва да бъдеш лъв, бъди, но лъв на любовта, лъв на мъдростта, лъв на истината, на правдата, лъв на добродетелта. Такива велики лъвове трябва да има. Такива лъвове трябва да бъдете всички. И ако трябва да бъдете орли, бъдете орли на любовта, орли на мъдростта, на истината, правдата, орли на добродетелта. Това значи да се кръстите от Дух Свети, да се кръстите в истината. Такива лъвове аз желая да бъдете не от онези лъвове, които прескачат в кошарите вътре. Не от онези орли, които слизат от небесните височини в някой двор да скрапчат някоя кокошка, някоя пиле или някоя дредна домашна птица. Не, не. Идейни орли трябва да бъдете. Орли на високата мисъл в света. Да имате широкия простор на орела, царят на птиците. Но в този цар да има доблест. Има такива урли в света. Ще ви кръсти с дух святи. Сега, мнозина от вас ще се кръстите. Някой от вас сте кръстени, но вие още не знаете. Така и детето, колко време след като го кръстят, си знае името. Детето го укръщават на първия, втория или на третия месец, но едва след две-три години си знае името. Та Вашия кръстник трябва да дойде, да ви каже какво ви е името. След като ви кръсти, трябва да знаете каква е божествената програма и да живеете според нея. Да живеете според живота на гълъба, според духа. Святи. Тогава ще минете в нова фаза. Ще бъдете хора създадени по образ и подобие Божие и Господ ще каже. И видя Господ, че всичко, което е направил този човек е добро, защото е положил неговия закон. Законът на любовта. Неделна беседа държана от учителя на 12 април 1925 г. в София.